Itxasne zagartzazu, keixo arratzaldeon. Keixo arratzaldeon. Bueno, ba, gure esku dago ekimenari buruz buruzitzeingo eh, dugo, datose minuto det, minutoetan, eta hain zuzen ere, ba, bebi daso asko aldeetan, asko alde honetan, ba, baitare horrako lantalde bat antolatua eh, dagoelako ez da. Lehenik eta behin eta neiz eta ekimena bera mm, ezaguna den, baina ezagutzen ez duen arentzat, bueno, azalpeen laur bat eskainiko dugu. Bueno, ba, gure esku dago oinarrian erabakitzeko eskubideren aldeko herri dinamika bat da. Eh, hiru oinarritan e, jarduten duen, e, bat nazio bat garela, bi erabakitzeko eskubidea dugula eta hirugarrena herritarren garaia dela. Eh, ariketa demokratiko bat bezala ikusten da. Eh, lau urtetik baino agian bozkatzak ez duelako nahikoa esaden eta herritarrek e, Eh, zakinola, eh, erabaki garrantzitsuenetan, ba, uh -huh. bera be, naotxa zabaldu behar dutelako eta uh -huh. erabakitzeko eskubidori aldarrikatu behar dutelako. Uh -huh. Bueno, ba, erabakitzeko eskubidori horren aldarrikapena, irudikatuko da, ekimen zehatz bate, batekin ez da? Bai, e, berez, ekainaren sortzean iruña eta durango lotuko dituen gizakate batean, batean irudikatuko da, Egun dago gaita iru ko, ibilbidea dauka eta berro gaitan mila epertsona, baina gehiago behar dira gizakate hori eskutiko eratzeko. Bueno, eh, elburu hori lortzeko, ya ja, iabeteak eta iabeteak dara matzazue, horren antolaketan, eh, eskualdeka erri-zerri, eh, bueno, jendea eskenfinean baitare lotzen, jendea izen ematen, Datu batzuk hortik badaude, gutxegoera bera ba, momentu honetan 22.000 lagun inguru izen aman dute, ba, kilometro e, edo gizakate horretan ba, parte hartzeko. Hore aipatuko dugu, baina e, aurretik, aldeza aurretik, ba, pixka jakin nahiko genuke zer den e, orain arte ba, gure eskualde honetan e, ekin den lana. Ba, e, joan den, Ekainaren zortzean an Fikoban orkestuzenetik eh gure esku dago dinamika, eh irailean talde, eskualde taldeak sortu ziren, eh hemen bidasoan irunendaila eta ondarbiren artean, e, eskualde mailan lan egite arahbakigenuen genuen, er, txikiak direlako gutxi horabera eta, bueno, Ekimen ezberdinak egiten joan gara, Baixanto Tomasetan e, Mozkun egon ginen e, informazioa banatzen, ze dinamika honek e, erabakitzko eskubide aldarrikatzea gain, badauka bere alde filosofiko bat, da gehien bat e, jendeak barneratu behar duela erabakitzko eskubi hori daukala. Zabakarrik aldarrikapenak irea, baizeketa sinistu, ba, sinistu behar duela e, eskubide hori daukala. Orduan, arte egon ginen pixkat informazioa banatzen, eta dinamikaren ondik norakoak azaltzen, Eta ja urtarrilletik aurrera ja, jarreginen gehiago martxan kalean. Eh, martxoaren 3tik eh bai. E, gure esku dago astea izan zen bidasoan eta astedosoan zehar, ba, eskuak margotu, eskuak zabaldu argazkieekin, e, jende esanguratuen atxikimentuak biltzen, e, gizakate txiki bat ere egin genuen irune nola simbolikoki, e, oi, mendi marcha bat eta bueno, ekimenet trikipoteo bat eta hola. Ekimenez berniak egin genituen bidasoan, bapiskat jendea animatzeko eta... Uh -huh. Bueno, e, lortu zuen baita ere, sentzibilitate ezberdinetako, ozera, e, bizilagunak e, bat egitea ekimen honekin ez da. Bai, e, hori da ideia ez, e, anistazuna eta sentzibilitate, suksan duzu bezala, sentzibilitate guztietako jendea biltzea. Egia da... E, agian abertzaleak espiskasen txibiloak direla, naiz eta hau ez den Katalunian egiten den modura, independenziaren aldeko mugimendu bat, e, baizek eta arlo guztietan erabakitzuko eskubide hori aldarrikatzea eta gero erabaki hori hartzen du momentuak, zuk baietze du ezetz, boskatu ezak ez, zure du, zure iritzia emanez. baina eskubide hori barneratu eratu behar dela eta, eta bete behar dela a, bilatzen mm -hmm. du dinamikak. Ha, Aipatuzu, bueno, e, ekindako, bueno, ekimen hori baten batek, e, bueno, ba, paralelismo bat e, ikusi dezake edo ulertu dezake, ba ekainaren 8an borutuko e, duzuen e, ekimenarekin, baina e, bueno, ba, azaldu duzun moduan Cataluñaren ekimena eh argia zen, helburu jakin batekin independentziaren aldarrikapena eta kasu honetan eskubideen aldarrikapena egiten da, ezta. Bai, eh helburu ez berdinak dira. Uh -huh. Kataluniaren aldarrikapen nagusia independentzia da eta hemen e, urrats bat atzeragoaz, esan hala moduz, uh -huh. eta guk erabakitzeko eskubide hori daukagu Eskoziak egiten duen moduan azkenean uh -huh. beraiek erabakitzeko eskubide hori lortu dute E, bai, bueno, laboristak esaten zuten bezala, ez? Beraiek, ez esezkoa, ezkoaren aldeko kanpaina egingo dute, baina ezin diete ukatu erabakitzeko eskubide hori eskotzi arrei. Uh -huh. hemen ere erabakitzeko eskubide hori daukagu, edo bilatu behar dugu, eta gero bakoitzak erabakiko du, uh -huh. Era, e, galdera ezberdinetan, zer iniritzi duen eta zer nahi duen. Uh -huh. Baina... Eta, bueno, aurrera begira, izango dugu, ez dakite zer daukazuten aurreko zita, ekainaren sortzira bitarte, zerbait antolatua baldin baduzuen, pixka bate zentzu dira perspektibak. Bai, bai, ja, bi jabete eskais bai. galditzen zezkigu ekainerako, e, eskura ezatu zure metroak orain horretan gaude burubelarri belarri, orain ere autoeskundeak pasatuta direla, ba, hemen ere, E, lanean hasiko gara aste honetan kartela jartzen eta bisa sentsibilizazio hori eta informazio hori banatzen Eta Gaur egungo helburu nagusiaia da jendiak bere metro eskura dezala, eta gizakate hori e, zebidaoan hiru kilometro tokatzen zaizkidu gaukzkigu. ehunda e, bost ehunda sei eta eunda zazpia. Hiru e, e, kilometro hoiek arakil eta hitza herrietan daude Nafarra, Nafarran hiruñatik hairu omaboz bat kilometrora, Orduan ara joan berko dugu Eta bueno, ja, poliki poliki hasi gara, bai metroak biltzen, e, martxuan hogeita iruan egintzen e, argazki jendetsu bat irunen, Eta orain astero erletxean gaude, kale agusia, mosgarren zenbakian, asterazken arratxaletan seitatik bederatzitara eta larun batetan goizetan amarretatik amabitara. Mm Horbiltzen -hmm. den edo nork hartu dezake bere metroa, bost eururen truke, mm -hmm. eta orduaren emango zailo bere kilometroa, bere metroa zehaztua, eta gero horren trukere kit txiki bat emango zaila, bezak egun motxila, eta orain dikazago erabakia, mm -hmm. batxalekoren bat, zapi bat, zehozer. Mm -hmm. Eh, iru kilometro hoe que bono si urtatzeko zenbat lagun behar die? Ba, 1200 gutxienez. Mila izan berdu du, bai. Osea, uh -huh. kilometroa pertsona gaitzakiru ia 3 metro betetzen dituela kontatuta, ba 800 pertsona uh -huh. gutxienez. Bai, bueno, 1200 lagun hoien eh lortzeko Ba, lanean ari zarete, zarete basea, buru belarri aipatu zuirun irun eta ondarribiko bizilagunak eta emendu gotxira baita ere endaiako bizilaguren gana, zuzenduko zarete ezta bai, bai, horretan gaudia irunen jendea asko badaki zertan den eta ja japarte hartzen du Metroarengatik gatik aldezka dabil eta gauzada hartu dezatela beraien metroa zekuk ere gauzak antolatu behar ditugu e, bai harakile eta bai joateko autobusak antolatuko ditugu ere bai Eta gero gizakatearen ondoren jaialdi batzuk antolatu dira iruñan eta gizakatearen puntu ezberdinetan antolakuntzak eginda. Eta orduan guri dagokigun jaialdia iruñan izango da, beraz gizakatearen ondoren igandea dela aprobetxatuz, ba jaialdi txobat izango da iruñan, e, autobusak esan bezala e, edo eguerdean bultatzeko edo arratxaldean bultatzeko bi aukera baditugu eta... Eta hor duan, jende bailena apuntatu daiteela bai metroa, hartu duzala bere metroa, zeta kotxean joan, eta bestela autoguzak ere bado dela jakin, jakin dezatela, eta bai bai, orain jairun ondarri biaia marchando de poliki poliki, eta orain endaiarekin hasiko gara... Uhum. Poro Bueno, ba, jadanik e, deialdia zabaltzen hasiko gara, irun eta ondarribiko bizilagoenei, bueno, gogoratzea, aukera hori badagoela, gainera badagoela baita ere bulego bat, e, baina, modu zuzen batean, e, fizikoki, ba, zoekin harremoletan jartzeko, bestela, bestelako e, modua ere badaude, zoekin harremoletan jartzeko, badaugu egune bat, e, gure eskudu, dago badauka gu egune propi ba, eta animatuko ditugu, bueno, E, endaiako bizilagunak, baitaren, noski, ba, ekimen honetan parte hartzeko. Baina, baitek ezin badu du bulegora e, urbildu, erletxera urbildu, bestela get irun, gure esku dago, irun, e, arroba era idatzi, eta esaten dira zue, ba, hmm. bueno, nik normalean kudatzen dut e, web horria, orduan, esaten dira zue, bos, bera emengo akara eta behar ditugu ekiz metrota, eta moldatuko gara lan nola metroak elarazteko, beraz, Gauza da jendean imatzea eta parte hartzea, aurrak ere joan daitezke, bueno, joan behar luk, luk, lutezun, e? eta pentsatu hori erabakitzeko eskubida dela, ez dela bakarrik, e, oza, er, arlo guztietan bai hezkuntzan, bai osasunean, eta bai, Baya. bueno, eguneroko arlo guztietan erabakitzeko eskubidori eldarrikatu behar dugula, eta, eta garantzitxua dela jendean mugiaraztea. Badeialdi horrekin galditzen gara, itsasne esker mila gurean izatagatik gaurkoan mila esker. Zuei.